Het is rechtig lekker vandag een bykie met jou te keier oor een onderwerp wat ons vir so drie weke gaan bezig hou. Die onderwerp is The Time of My Life. As een liedje wat baie populair is en wat weer een bykie nou die is daar gehoor word, wat sê I have the time of my life and I've never felt this way before. Wat kom in jou gedagtes op as jy aan dit denk? I have never felt this way before. Gewoonlik is het een lekker vakantie of het is een vreeslike lekker plek of jy saam met lekker vrienden, so dit is lekker ervaring, of is iets opwindend wat een mens beleef. Aan die negatieve kant is dit ongelukkig ook so, dat in ons kultuur, partijmense, wanneer een lekker gesij sê, I'm having the time of my life. En so het elke ouwe verskillende antwoord, vir wat het beteken, en wat het vir jou verteenwoordig. Maar ek wil een bykie met jou gesels, oor hoe ook oortuig is, dat daar niks op hierdie aarde is, wat jou ooit so sal versadig, soos Jesus Christus self nie. Om hom te ken, om hom deel van jou leven te maak, jyself in om te vind. Net omdat hy self ook gesê het, en dit is die anker van ons jylle geloof, as jy bijvoorbeeld gaan kyk na Johannes 14 vers 6, wat duidelik sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die leven. As jy vir iemand so sê, dis die leven, I am having the time of my life, dan sê Christus, as ek nie daarvan deel kan wees nie, gaan ek wat jou geskep het, sy afwezigheid, gaan dit maak, dat jy waarschijnlijk dit vir een rikkie sal geniet, maar jy sal nooit iets van een uh, lasting, iets van een standhoudende vreegte beleef sonder Christus nie. Die twee weke wat kom, wil ek een bykie met jou praat met ander woorde, uit vandagse gesprek oor sy teenwoordigheid in jou leven, as ek vreselik graag volgende week een bykie wil praat oor sy doelwitte vir jou, en dan lastens gaan ons bykie keier oor dit wat sy plan is, van sy kracht wat dier jou leven moet vloei. So kom ons focus vir vandag op hierdie vraag, hoe werk god Godse teenwoordigheid in my leven? As ek jou gauw terug kan vat na die skeppingsverhaal toe, dan sien jy Adam en Eva en die grootste manier wat hang oor hy eerste stuk van die mense bestaan, mense geskep in ons beeld, ons gelijkenis en laat hulle heers, Dan is, dit, dan is dit God wat sê, elke liewe dag het hy saam met Adam gewandel, daar was sy teenwoordigheid ingeweef in Adamse dagtaak. Ek sien, ek het een prentje in my kop van hoe Adam aan die einde van die dag kom, en hy met die here deel wat vir hom vandag groot was, en wat was klein, en dit wat gewerk het, en dit wat nie gewerk het nie. To have the time of your life, you need God's presence. Jy het sy teenwoordigheid nodig, en dit wat elke dag in jou leven gebeur. Die jylle heelal, Vertel ook die story van sy teenwoordigheid. As jy bijvoorbeeld na Psalm 19 gaan kyk, dan vertel hy hoe dat die een dag vir die ander dag een aankondiging maak. Godse teenwoordigheid word beleef in die totale skepping, in die makrokosmos, die mikrokosmos, elke deel van ons bestaan, sien jy Godse teenwoordigheid. En dis my vraag vir jou, kan jy dit wat daar die werkelijkheid en die waarheid is, kan jy dit deel deelmaak van jou mens wees? Een ding wat ons verskriftlik frustrerend ook dat daar jou, is dat dier die eeuwe die kerk van middelaars gesoek het. In die oud-testement was hy die hoopriester wat namens my en jou in Godse teenwoordigheid moes gaan staan. En jy sien hoe dat Mooses byvoorbeeld so persoon was. En jy sien byvoorbeeld later, hoe dat selfs vandag in Suid-Afrika in die kerk traditie, word dan na predikante of sekere geestelike leiers gekyk. En, en hylle is half die middelaar, hylle het een speciale toegang na die vaders troon toe, en as ek syk is of ek het een probleem, dan moet so persoon van my bidt. Maar ek dink wat ek vir jou probeer sê is, Jesus het gekom om Emmanuel te wees. Wat betekend dit? Dit betekend God is met ons. Hy is nie net met die priester nie, hy is nie net met die pastoor of die predikant nie, hy is met ons. Sy teenwoordigheid is vir jou bestem, en mag jy vandag sam met my net sê, Jere, help my om die middelaar mentaliteit uit my kop uit te kry. Want jy wil deel wees van my lewe, zodra so ek in the time of my life, dat ek goed kan deel deelmaak van elke ding waarmee ek bezig is. Dit bring met ander woorde iets van 'n bo-natuurlike element in jou leven toe. En ek wil jy moet dit verstaan. Jy is nie net, soos ek altyd oor myself spot, ek is nie net John van Germiston nie. Ek is in Germiston gebore en ek hoop nie jy gaan dit teen my hou nie, maar die feit is ek is nie net 'n natuurlike mens nie. Ek het nie, nie, nie net in die Simons familie grootgeword nie. My ware oorsprong het 'n bo-natuurlike aard. Ek is in God beeld en sy gelykenis geskep and to have the time of my life, om voluit te kan leve, het ek in my natuurlijke bestaan nodig, om hierdie boon natuurlijke deel van wie ek is, te ontvang, dit in te weef, in elke besluit, in elke ding, wat ek doen. Paulus het dit baie goed verstaan, toe hy in 2 Korinthus, woordstuk 6 vers 16, hierdie woorde geskryf het, hy sê, jylle is die tempel van die levende God, ek sal in jylle woon, ek sal onder jylle wandel, en ek sal jylle God wees, sê die Heere, en jylle sal vir my een volk wees. Ek wonder as jy in die ochend opstaan, en jy, ek spot altyd, ek sê, as ek uit die bed uit opstaan, dan lyk ek redelijk verwoest, en bed is een verwoestende ding in my leven, en as ek in die spiel kyk, en nie uitpaas van die skok, van hoe ek lyk en hoe ek ryk nie, kan jy dit recht kry, die prentjie van jouself in die ochend, kry jy dit reg om boorde te skryf, ek is die tempel, van die Heilige Gees. Sien, ons ontsikkelpateik hier om ons natuurlijke bestaan te trouw met die geestelike waarheid. Maar ek wil jy met vandag die woordtempel net gauw saam met my bedink. Ek het gaan kyk na een van die Engelse vertalings wat het beskryf as a consecrated space. Met ander woorde, a toegeweide spasie. Toegeweide vir sekere geestelike activiteite of wat ook al. Kan jy dit recht kry? Om in die ochend in die spiel te kyk en vir jouself te sê, I am God's consecrated space. Die plek wat vir God heilig is, is my leven. En ek dink ons sit per met een bykie spanning, want ek sien hoe leef ek en wat vir my belangrik is en die foute wat ek maak en hierdie ander waarheid, hoe trou ek dit met mekaar, dis waar ek vandag met jou praat. Ek wil vir jou vraag, dalk moet jy so drasties optree om visies op jou speel te gaan skryf. Ek is die tempel van die heilige geest. Ons het nodig om hierdie waarheid geanker te kry diep binnen in ons harte en het gaan alles verander in jou leven. Skien wil ek so ver gaan om vir jou te sê, een klein dingiekie wat iemand een dag gesê het, wat my gehelp het om Godse teenwoordigheid in te weef, om te leef soos die tempel van die Heilige gees. is net hierdie Engelse siniekie, oor hom mooi, hy sê, change yourself talk into God talk. Dit was vir my een van die grootste eye-openers in my leven geweest. Die Bijbel sê, bid gededig dier, en dan denk ons by keer, ons moet die hele tijd bezig wees om met God te praat, Maar jy is bezig om te dink, daar waar jy nou sit, as jy bezig om gedagtes te bedink, en al wat dit jou dag is, om net elke dag, wanneer jy gefrustreerd is, om die frustratie te verander in een gebed, en te sê, jyre, jy kan sien hoe gefrustreerd is ek nou. Wanneer jy opgewonde is, dan sê jy, jyre, jy kan sien, hoe opgewonde ek nou is. Of wanneer jy wat ook al dink, maak, change, yourself talk into God talk. Dit help my, om te begin functioneer, soos die tempel, van die Heilige Gees. Ek gee hom een kans om deel te word, van my diepste gedagtes, en dit wat die binnenkant gebeur. Jesus het hierdie ding nog een tree verder gevat, toe hy bijvoorbeeld gesê het, dat as enige twee mense, oor een saak op hierdie aarde, saam bid en saam stem, sal dit vir hulle so wees. En dan sê hy, waar twee of drie in my naam by mekaar kom, is ek in hulle midde. Wat hy daarmee bedoel is nie dat hy weg was en nou is hy skielik daar nie. Wat hy daarmee bedoel is, wanneer ek en jy die tempel van die heilige geest by mekaar kom en ander gelovig is. En ons begin saam bid oor die ding. Is dit asof Godse openbaring, die ontdekking van hom wat in ons woon, asof het sy kracht bring na ons planeet toe. Dit bring sy kracht na ons levens toe. En goed skyf, goed verander, goed gebeur, as gevolg van die feit dat ek en jy Godse teenwoordigheid laat geld en verhouding met ander mense, en soos die hele boek van handelinge, die een story na die ander story van dit waarvan ek nou gepraat het. Nou, kom ons vraag net gegou die vraag, hoe sal my in jou leven lyk, sonder God sy teenwoordigheid? Soos net die vraag vraag, hoe lyk die leven sonder God sy teenwoordigheid? Kom ons kyk byvoorbeeld na muziek, muziek is een groot deel van ons amal sy bestaan, Ons hoor muziek in winkels, ons luister na op die radio en ons allemaal het die hele muziekversameling waarin ons tyd spandeer. En ek het so by een vriend geky hier verlede jaar, ek onthoud het so goed en ons het na Richard Foster en Friends' DVD gekyk hierdie oud groot lang systeem en groot um, TV en ons geniet hierdie muziek. Het is fantastische muziekante, het is ongelooflike verwerkings en ek sit en ek geniet, ek drink dit in. En ons deel sê, wacht jy my nog hierdie en jy hoor jy my nog daarie en hoor, we were having the time of our lives. Omdat ons albei musikante is en lief is versekere klank um, uh, uh, uh, opstelle, is het so amazing geweest om net het, met hom te kan deel. Maar toen net voor ek huis toe gaan die antwoos, sê vir my, wacht ek wil nog iets vir speel. En hy haal een DVD uit van een kerk in Amerika waar daar vijf maans saam een lied syng rondom hulle paastijd vir Christusse opstanding. In die contrast wat ek beleef het van briljante muziek aan die ene kant en die volgende oomlik muziek wat specifieke voertuig was om Godse teenwoordigheid en Godse boodskap te communikeer. Skielik het ek as een muzikant dit ek besef. Ek sien nie kans vir muziek sonder Godse teenwoordigheid nie. Muziek sonder Godse teenwoordigheid is vir my leeg. En dis ook om ek jou vandag wil uitdaag eindelik as jy se teenwoordigheid, as die tempel van die heilige geest, as jy dit een praktische deel van jou leven wil maak, het ek net nog gesê, maak om deel van jou gedagte patroone, maar dalk wil jy nog een tree verder gaan, en seker maak, laat daar elke liewe dag, mysiek speel in jou kar en in jou huis, wat God sy teenwoordigheid faciliteer, wat sy boodskap faciliteer, want dit maak aanbidding wakker binnen in jou hart, en dis dalk net, Emmanuel God met jou, gaan dalk vir jou bykie meer van een praktische ervaring wees, as jy muziek vat en het deel maak van jou, van jou dagelikse interactie met die Heere. Kom, ons praat bykie oor jou werksplek, jy spandeer verskirtelik baie tyd by jou werk, en ek en jou jaag na ambitie en ons het drome, en as het goed maak vir ons werk. Ek het soveel vriende, en ek het mense met wie ek al gesels het, wat hulle drome en hulle ambities bereik het. En weet jy, al wat oorblij, is een leegheid wat soms in uitbranding opeindig, as een mens net werk, um, of net ambitie jaag, for the sake of ambition, of for the sake of work. Met andere woorde, ek, is net, ek het net hierdie een drijf. Ek wil vandag een stelling maak, ek wil sê om te werk, sonder Godse teenwoordigheid, veroorzaak uitbranding. Maar, as jy God in jou werk innooi, dan begin jy ontdek, waarvoor hy jou geskep het, en wat sy roeping oor jou leven is. En jou werk word een uitdrukking van jou skeppingsverhaal, die geestelike doel wat die Heere met jou het, Waar het ook al is, of jy een medische dokter is, of jy een onderwijzer, of jy een eie bezigheid het, skielik word die heren vernood in jou werksplek. Jou werk sonder sy teenwoordigheid is arm. Ek wil vandag vir jou vraag, wil jy nie saam met my sê, Lord I want to have the time of my life. Ek wil een vreugdevolle ervaring hee. Ek soek die teenwoordigheid in die muziek wat ek luister, ek soek het by my werksplek. Een groot ander facet van jou leven is waarschijnlijk die verhoudinge waarin jy staan. Ek is getrouwd en ek het kinders en ek het ouers en ek het span mense saam met wie ek werk en ek het vriende. Alles verteenwoordig verhoudinge. Net so in hierdie verhoudinge het ek achtergekom dat verhouding sonder Godse teenwoordigheid is vir my ook leeg. Dit word betekenisloos. Verhouding is bedoel om een openbaring van God te wees in jou leven. Verskillende mense, ek onthoud toe ek getrouw het, was daar goed van, van commitment tussen my en die Heere wat ek vir die eerste keer verstaan het, To ek een vrou gekry het, met ander woorde, een deel van Godse karakter het dier my hevelik aan my bekend geworden. To ek kinders gekry het, het ek vir die eerste keer ten volle Godse hart, as een pa, begin verstaan hoe hy oor my voel, as ek so oor my kinders moet voel. En my vraag vir jou is, kry dit recht, om verhoudinge wat jy op hierdie stadium in jou leven het, vir die Heere terug te gee en vir om te sê, Heere, kom word die deel, ek soek die teenwoordigheid, in die verhoudinge, die kritische verhoudinge van my leven. Wat betekent dit? Kom praat by voorbeeld dan oor hoogtepinte. As jy dink aan hoogtepinte, dit is soos om die hoogste berg te klim, of het is om een sekere spoor te bereik in jou veld, of wat het ook al is. As soveel mense wat al gekom het, en as jy die story van die People Magazine by voorbeeld gaan lees, dan sien jy mense wat, die, wat al die roem en al die rijkdom bereik het, en lyk vir my die tendens is, as hulle dit sonder God doen, al wat oorbly, is om jou oor te gee aan een of ander dwellum, of drank, of aan een bandeloese lewe, het is asof dit nie versadig, om hoogtepinte te bereik, sonder God nie. So as jy op pad is om te soek, na hierdie vervulling, to have the time of my life, moet ek op die berg blij, of ek moet op hierdie plek invloed hee, of soveel mense moet my naam ken, of wat ook al. Ek wil jou vandag eindelijk terugroep, na plek toe waar jy nou besluit. Ek is die tempel van die Heilige Geest, en die Heere, Heere, ek is nie bereid om die hoogste spoor te bereik as jy nie vir my daar waag nie. Ek wil het met jy eerste kan deel. Ek wil hee dat dit eindelike uitdrukking van die geskenk van leven sal wees wat ek by jy ontvang het. Dit is wat het beteken om sy teenwoordigheid praktisch te maak in jou leven. Laastens wil ek net sê, ek denk ook nie krisisse sonder sy teenwoordigheid maak enigszins sin nie. As jy een krisis deurgaan, is my so, so goedgestel in Pesalum 23 wat David sê, al gaan ek dier die dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is daar met, maar hy het Godse teerwoordigheid in sy krisis ontdek, en ek sien hoe dat mense per ty keer beleef, jy weet, dis soos niersteene, my voorbeeld, hulle sê, niersteene gee die selle vlak van pijn, as krampijne, Die enigste verskil is, by niersteene is daar nie een vreegte, daar nie betekenis wat wacht aan die ander kant van die pijn nie. By kraampijne is daar betekenis, daar is vreegte wat wacht aan die ander kant. En so wil ek vir jou sê, die pijn wat jy deurgan, as jy God toelaat om deel te word van die pijn en die krisis, kan daar iets geboore word uit die nood uit, wat dalk wonderlijke nieuwe leven vir jou en jou toekomst kan uitspel. Ek het gedink om vandagse gesprek af te sluit met die foto wat ek raak geloop het, van een man wat swem saam met een krokodil. Nou, ek ons praat net gegou oor jou December activiteite. Was dit een van die goed op jou lijstie? Lekker December maand vakantie, ek gaan swem saam met een krokodil. En as jy daar oor dink, dis vir my totaal belaglik. Ek hou van een veilige afstand, ek staan op die wal, ek gaan nie in die water waar al krokodille is nie. Ons het verjaarings in Lucia gaan vakantie hou, en uh, jy swem nie in die water as jy weet as krokodille nie. Maar wat hier gebeur het is, hierdie man het hierdie krokodil sy leven gereed, en daar het verhouding ontstaan, tussen twee uh, entiteite wat mens eindelijk dink nie hoort by mekaar nie. En net so sien ek hoe dat mense patiek aan God dink, en hy is ver, en is so anders, en hy is geest, en het is nie moeilik om om, makkelijk om om te verstaan, ek weet nie lekker wie hy is nie, en dan dink mense, oog genade nie, ek en die Heere pas nie by mekaar nie. Dan lees ons goed soos Hebraeus 12 vers 29, wat sê ons God is verterende vier, dan dink jy, ja verseker, gaan ek nie nabij kom nie, dit is soos om saam met die krokodil te zwem. Maar toch in die prentkie, sien jy intieme verhouding, jy sien iemand wat, uh, they, he's having the time of his life, hy het hier die fantastische ervaring, om saam met hy dier te swem, en tot te mate is dit wat ek hoor in my hart vandag, is die Heere wat vir jou sê, kom spring in die water, kom gee my een kans, om vir jou te wees, wat my goedheid beteken. Gee my een kans om deel van jou totale leven te word. Moet nie bang wees dat jy arm of een been gaan verloor, of laat dit waarover jy nou lag, en jy so skiel ek nou moet ophou lag nie. Die Heere sê, ek wil jou die tempel van die Heilige gees maak, juist my voorkeerwoning, you are my consecrated space. En het gaan goed in jou leven verander, but you will have the time of your life. So wat ek vir jou wil vraag is, gee my geleendheid om vinnig vir jou te bid, en die here te vraag dat hy sê die woordigheid so sal kom inweef, in jou totale bestaan, en dan kyk ons volgende week verder, oor wat het beteken om rechtig tyd van jou lewe te hek, om ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie oomlik is een oomlik, waar ek in menses sitkamers, of in hulle kantore kan inkom, dier middel van die TV, en dit is die teenwoordigheid, wat nie gekoppel is, en hier waar ek nou sit, of daar waar mense sit en luister nie. Ees ooral Heere, jy hou die hele heelal in stand met die woord, en dis hoekom so ek wil vraag, dat waar mense luister na hierdie woord, wat nie my woord is nie, dis die woord is wat jy sê, die skepper van die heelal, jy sê vir elke persoon wat luister, ek begeer intieme verhouding met jou, begeer dat jy my teenwoordigheid, my nabijheid sal beleef, en alles wat dier ek gaan, en so sien ek mense, dat van vandag af, vanmiddag, vanavond, morgenochtend, middag en aand, in elke ding wat ons doen, wil ons na toe terugdraai en sê, Heren, kom, kom wees, Emmanuel, kom wees, God, met my. Ek is bereid om in die water te spring. Ek wil saam met u swem. Ek wil die belofte van intieme verhouding, om u te ervaren alles, soek ek as deel van my leven. So ontvang ons hierdie belofte, hierdie geskenk, dier hierdie gebed nou in Jesus' naam. Amen.